As-salamu ala Rasulina Muhammedin wa ala anihi wa sahbihi ajma'in. Allah njëllna vë ala afel ndarojmë. Në dhëtë në përti ndimë dhe fëalë kërkojmë. As-salamu dhëtë dhe bëkimët të Allah qofrimi Muhammedin sallallahu alaihiho sallam i faminët i shokët dhe të gjithat të që ndikën këtë rukë dhëndit në funë të kësaj bode. Të ndrëlazër të imë përmëndu se njërjeve të mëdhatë rëndë Kënë vetur për të tajtuar është edhe në gjarja e quajtur Marvjeshe Hudejvjes. Kënë gjarja madhe, e sila pa dushim edhe du të sërëmë në shalan të ardhmen, pa të ndikim shumë të madhe në zhvillimet dhe në gjarja që pasuan, pas taj dherin dhek në përgjambirit sëllallahu aleyhi wa sallam. Thirja, pejgamberit Alehi, salatu dhe salam dhe misioni ti, pas hudebjes, është një faqe tjetër, është gati një histori tjetër, nga jo që ka qenë para kësa një gjarja. Mirë po, për ta trajtuar kënë gjarja, duhet filuar të kënë një gjarja tjetër, e rëndësishme, që i parapriju kësa një gjarja të madhe. Në vitën e gjasht të higjiretit, në konkretisht në muajin Dhulqa de Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ndërmori një akcion për Tunis në Mekë, jo për të çliruar Mekën, e as për zhvillunden e betej, por që të bën Umra. Nga se kishte kaluar një kohë gjatë që ata nuk kishin shkuar në Mekë, që nga shpërngulja Dhe duke pas parasysh se të karabët ishte e njohur se korejshit janë kujdestart e qabës, jo për nartë e saj. Dhe ishte e njohur se ata nuk kanë drejt me ndalë asken nga vizite e qabës. Kur do qoftaj? Dhe këtë drejt, deshti me e shfizu pejgambiri sallallahu alaihu sallam. Arsyet pëse e mori këtë hape pejgambiri sallallahu alaihu sallam, Jan të ndrushma, por një është nga më kuriozorat që edhe rregullsat dietare nuk janë në ujdi. Mirpo nuk është larg që këtij të një peishkaçe kuriozora pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e mori këta. Për metodës pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kishte parë ndër se zbashku me shokët e tij ishte futur në Mekë dhe kështë e bërë të vafë qabën, dhe kështë e marë qelset e qabës, dhe disa madje kështë e parë edhe detale interesante në këtë ndër, ku disa prej ashabëve ishin qethur, e disa këshin ruajtur kokën e kështu mëradë. Dhe pas a u zuan më në gjes, u atërëgoj këtë ndër sëhabëve u gëzuan, e mërën si një siharic dhe përgzim, e si duket, pitori Allah Gjallahu Ala, dhe mundësia për të qelëruar mekja nga okupimi i kurajshëve me idhujt dhe bestutyn e tyra si duket po i vije fundi. Dhe fituria e Allahut është afër. Ata e pejgamberi sallallahu alajhi wasallam si përgjigjen këtdo në kuptim të asaj se është një përgjysmë, do thotë me bëu umra dhe edheni se ëndër të pejgamberit alajhi wasallam nuk janë sikur zonat tona. On ja ja një lloj, janë një lloj i frymzimit dhe i shpalljes. Atara pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mblodhi ashabut e tij, madje edhe ftoi të gjithë fiset arabe përreth Medinës që domethënë ishin uh, ose në një aleancë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam ose ishin pasuesë të tij që të vinin me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në Omra. Oto ata nga fiset arabe që kshiptorën Islamin dhe që domethënë ë uh, të këshin marveshe me mbrojt dhe me u kujdesh për Muhammedin s.a. Normalisht nuk këpërëzitën të gjithë nga se bedojnët këshin të të tërë mentalitet të këshin në angazhjime të shkëtini se pun dhe tira dhe nuk ardhëm të gjithë mirë po shumë prej shokët përgjëmërës nga muhajgjire dhe nësartë u përgjëshin dhe disa prej këtyre fisa Thuot se numri i të gjithë dhe që u bën bashkë për pegamersën me shkun këtë umre, onë nuk te i kalen 1.500. Onë mës bajtime të këtë djetare janë pre 1.400 dhe 1.500. Dhe gruaja që e shashrojt pegamersën në këtë të të të tëmë të të të të, është umu saleme. Radiallahu ta'ala anha. Unë nesën dhe ka detale, dhe onë, se si unë nesën të pegameri sësad me dhullë huleife, të në vend niku, me dinësit, e bëj njetë umrën ësë haqen dhe lulejfe vishën i hramat dhe prea ty vazhdon haqiju ësë umrejgiju u thimin drejt qabës normalisht nëse shkuar janë qabë është ka ana e medinës dhe për të treguar dhe ndërguar sinjallet e qarta se e kam bërmen umrën e bo nuk ka lidhje këmë asë një aksion luftarak, mori me vete edhe kurbana të shëjuar se këta jam për të thyrë në meke. Kjo ishte e para. E dyta ishte në tesha të ihramit dhe në ihram nuk luftot. Dhe gjithashtu, e treta armatimi që kështë me vete fillimisht nuk pa të fara armatim. Unis tërësisht do më dhe i parë matosur. Mirë po, përmendet se Omeri, radjallahu talan, i thëja Rasulallah, Si po nisesh drejt Mekës kur e din se jemi në luftë me ta. Do në të thonë, një sulm i thjeshtë ka mundësi mëna? Do të thonë, më na rrezikuo të gjithëve. Atër pejgamberi sallallahu alajhi vejhi mori kët këshill të Omerit dhe porositë që të armatoosen, mirpo i thoin armatim i lehtë, që zakonisht e bartin njerëzit në at kohë, një shpatë, një shtizë don, diçka thjesht, jo ju jo armatim jashtë kohë i rënd që ja vşanjesa bashkë për luftë. Dhe u nisën së bashku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sa më herë kishte dërguar një prej ashabëve të ti, tij që të merr lajme në Mekë se si po pritet kjo lëvizje e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, si po lezohet kjo. Dhe posa u nis pejgamberi së bashku me një vantë quajtur domthon asfan në dritën e Mekës erdhi i dërguari i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për me lajmëru se si e priten kureshtët e Mekës kët lajm. Normalisht ata u alarmuan saktësisht dhe nuk e priten fare mi kët lajm nga sufrixuasa, mos bëhet për sulm, do pe të pejka ku gudzim tash këmi ardh në Mekë, nga sa ta suqë, ata ishin msuqë gjithatë me sulm edhe me ardh Medinë, do tash ky hapës të ndyshim i madh për ta i papritur. Në kureshtët e Mekës u organizuan dhe i mbladhen fiset aleatet e tyre që ti shpërndalë në një rrug i pritnin në rrugën kryesore kështë në vendosur Khalid i Ben Validin me 20 kaleras me i dalë për para pejgamerit salasem do salë sal, sal, një rrugë tjetër kështë në dalë të fiset kur mori vash pejgamerit sasem për kët ollë ma ashab të ti dhe u konsultua u tha Muhammedi sasën se, dhe më thonë, kështu e situata, ka ndalë po presin, dhe në qofë se dëshkërani, mund të eqim ndërëtër të tyre, dhe më thonë, të paraprim nime sulmë, para se ata nime të na sulmoj. Ndërsa Ebu Bekri, radiallahu ta'ala anhu, po sa u dha mundësia me dhe mendimit e tyre, dhe ishte që është e konsultimit jo shpallis, atër tha Abu Bakri, radiallahu ta'ala, nëja Rasulullah, mendoj që më mirë është të nisemi ne ka rruga e mekës, qabës, në rrugë tjetër, dhe të dëshmojmë praktikisht se ne nuk sënim luften. Dhe ne i të shkojmë ka qabëja, nëse sulmohemi, mbrohemi, por ju ne të paraprimi sërmë, që mas të thonë në arabët se ne sulmuam, mirë por nësa ta sulmohinë, dhe të jetë një njëll e zez e ma dhe korejshet mekës dhe një rënjë e autoritetit të këtë arabët e tjere. Dhe kështë e strategi, në monë që të përdorët aspekti medial, si presion dhej korejshve. Dhe kështu ndodhi, përgambiri s.a.s. u gëzua me këtë mendim dhe, dhe i dha urna sahabët i që të levizin në nërtim të mekës. Pasë po, u afruan të kpika kushtë i vendusë të halët i bëvriti, përgambiri s lakon rrugën që me dë vërtet ti ikë gjdo lej mundësie për konflikt me kura ishte me ikës ishte njës për umre, ju për luft ishte njës me boj badet dhe pyte njën për asabë ti që ishte të njohër për rrugë adin dikush në një rrugë që atërëgan, të ne e tregon të shkojmë titë rrugë të paza këndshme atër njër për asabë atër e morë një rrugë te e të vështirë, përme në njësa kodrineve, nët i, vua, tja, dhe nëtë ishte e rëndë për asabdët i, gjithë këtë vuajtje dhe këtu peripetije dhe këtë rëzikim të rrugës e bërë i pejga mëri Sallalusan, sal sal vetëm sa sall me ik bëllavëqimi dhe konfliktit me korejshtë e mekës. Dhe pas një kodrine, dole në një rafsh dhe po sa unise në dretim të qabës ishin afur me hy në haram, haremisht, ajo zona, e shajnët kufit e së cilës i ka vendosë kush Ibrahimi a.s. Da mënë kër e ka nëtu Ibrahimi sëmë qabën, ka orë gjivrili dhe e ka marë më vete. Edhe këtu vendosë një guri, e këtu vendosë një guri, e atje një guri dhe është rëthuar qabja me një zonë të shajnët, i thujnë harem. Në haremi në kërvetëm, bëni ku e qabja, po është një zonë shumë me e gjërë, që sot në Mekë i ka shenjet e veta. Kush e ka vizuar çapën e she i ka pahtu, donë prit këtu fillon harëmi, këtu mbaron harëmi, ekzhtu, ekzhtu mbaron. Bra në zonën e harëmit ka rregulla të tjera. Donë vendet rregulla që nuk vlejin apo nuk janë të domosdoshme të zbatojnë jashtë jashtë harëmit apo. Dhe kurini futën në haram, tash është edhe një lloj mbrojtje dhe shedrie. Prandaj edhe kurisht e Mekës ishin të interesuar që mos me leju pejgamberin a.s. më ufutë bran zonë të haremit dhe tashmë realisht nuk kanë qarë këpa aleon më vizitu qabër afëm për këtë i kësi mendoj se Khalid i benudit në një pozicion afëtë mirë po pejgamberin kër e bëri këtë lakim të këse rrugë nga lërëksia i po Khalidit dhe u befasua se si u, u, u domonë se si i ik ka ikë pejgamberin sallallahu sallam dhe kër e posa po i po afru në vijes haremit i alarmuar dhe i tërbuar do nënë u fëtë meke duke u thënë kurejshme se Muhammedi Alehi sëratu sëmë është afruar ndër mërën i masa dhe bënën i shka atëherë u alarmuar në kurejshme mekes dhe nuk dini se qëfar për bëjt fjall atë do të sullëvan atë do e kamë dërënit për umre e kështë më rad dhe duke i uafruar dhjës haremit një vend të aty, me emrat e së i kuhe, dhe mëhon, devje e pegamerësën, e kështë lemin e kasua, kasuaja, këtë devje e pegamerësën, bej fasë, dhe mëhon, ullshua në tokë, e që nuk është zanat i devje së të bënë këtë paliën e në zëtëriju të saj, pasë në qofë se kanë dënje të metë, ka së mundje, pa po, në për njëshën nuk, nuk ullë të edhe. Dhe ajo, ullë bej fasë, dhe kur e pan asabut menduan se bëhet çfarë për dëni, domthon tmet dhe që ajo më e, Nërso, nuk do të qeo në komon. Than khalaatil qaswa. Khalat është domthon zonën e vën, ul, domthon tash të kuptoj domthon nuk qe nuk qeo të më. Ë pa punë e saj. Ndërsa pejgamberi s.a.s. en bëroi definitive. O nuk është e vërtetë ka. Tha ma khalaatil qaswa wama zalika la bi khuluk inma habasaha habi s'ul fil sa pegamberi sa zonë jo nuk bënë fjartë pra që e thuan jo nga se kjo as nuk e ka zanat me buksot në kuptim të tjë rebelohet zëtë një të caj dhe palenit i të ullet mos në viz nga vendi saj nuk e bënë kjo këtë se ka këtë zanat kja vëllet mirë po i ka ndodh ajo që i ka ndodh elefantit kur ka njës me erzu qabën e fërë dhe Pejgamberi asun këtu, domoshem më e kuptoj se Zoti xhallahu ala ka bër që të ulet kasvoja këtu, që pejgamberi s.a.s. një herë mos futet në haram, mos më hi mbra në afër. Atë lëkoi rrugën pak dhe u ofrua tek një vend i quatur Hudejbia. Ati u ndalen domoshem që dash të shikojnë se çfarë po ndodhet dhe si është për ligje Qurayshëve të Mekës. Kur ishte Mekës filluan të dërgohen me dërmon masa realisht më dërguu të deleguar nga Ana Tyla për të parë se çfarë thot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Vë dërguan dy sa të dërguar, domthonë të zët, matnin situatën, shikonin Vzhganin dhe sillën përgjigje kurrel të Mekës në Mekë. Pe tyra që erdhi pari është një Budel al-Khuzai, ishte nga, domthonë kurrel të Mekës, ishte nga nga ata që emisarët, që i delegoj, e deleguan koresht, dhe ertek pejgamiri, sallallahu alai sallam, për të pase, qëfar dënë kënjire të. A tërta, pejgamiri, në shokve ti, vëllahi, gjdo plan, që kanë e qëfar të pejgamiri, gjdo plan që ma prezentojnë, për mes tësit, mënërojët qabja e Zoti Gjellevaler. Nësë nuk, i shmonë në të luftë, e mënënë qabën, bashkë me ta, dhe pse në ta më shrek, i dujtarë Amma është, është në favor të një projektit malë, të mirë, përbashkët meneve, që më adnohë qabja latë, unë e kam e ju për ligja ty në tëmë. Qy është dhe koftë? Në korejnë kjo buderit Huzaj, prekambeli sasërën i tha, të regoj ju korejnë që këtë mjarë omre me më amëtan. Dhe jemi gatshëm, më amë për marveshje. Ose korejnështë, letë më hjekën për rrugës që të kam qasë me njerëzë donësmbojnë luftë, la mund ti flas njerëzve. Kush do në merr kët din kush, dë, kush dë, nuk donë merr. Ose edhe vetë kurresh let hy në kët fe. Te zotë dhe në valla, ose lufta mes nve mes tyve është e pashmangshme dhe kse rradhë don toni pejgamber son tek ajo opsioni i luftës është tash pak më ndryshëm. Po treguar se na këna shumë për të marr kët punë. E keni tepruar. Donë spranin çopë me hi. Së për e në një mendjetë me komuniku, atëre, me qëfar drejte? Por nësullëmanin në venin tonë atje? Atërë, ta pejgamberi, sa sëmë, e nëse refuzojmë këtë dujtë parat të në zdo një pache, ta dini se, ka me shpenzu krejtë që ka kam, diri në friumën e fundit për me ju luftu juvëm. Diri se Allah gjallë u ala, dhe më honë, me ezbatëm përëmtimin që ne e ka dhonë. Kërë ndëgjej këtë fjallë, atëre, vrapoj budeli dhejtë dhe tha të kurëshëve atëshim lidh po sa i pasë po ash njerëz në hrama me qurbana do njerëz kanë urrëmë me vë dhe Muhamedi do na po theim a le sa sa nuk thon tani isat do sa don e ka një porosie për juve dhe sa prej mendje lidh të kurëshëve than s'na intereson porosia e atinë apo po të mëshmit than çfarë thatosat sa ata e dinin se ko poloj njerë i kanë deri tek afër qëfar tha Muhammed Erson atëra a ju a prezentej këtë kët ofertë të pegamerit arihi sëratu sa atëa prapëdërguen edhe një e dyjë këtë tem tash vazhdan matutje se si eri diri tek verzoni përfundim të për ardhe qëfar dodi diri tek ardhe marveshës dhe, dhe, dhe këtë du mu ndalë me i përmend njësaprej dobi ju e të rëndësishme që është mirë me i marpej këso në gjënë e diri këtu, diri të kjo pjesa kur filluan kërësh me dërgu delegat për me arë diri të kënjë marveshe e caktuar ato. E para që marim për kësaj të ndërdozër është dhe ta të, të kujdesi për i gamirit sallallahu a sallam për imazhin. Si kështë të kimin cikë vazhdimesh dhe për vreni që i dërguar e samë gjithë mund kujdesaj për imazhin e këse feja të që ka dëmëhon, parëmënëj që ka i bjenë në atë ku, ti në Ihrama, në gjendje lufte, ke luftu me, me, me shumë fise që jenë alatë të korejshve, të i pohenë në zonën e armikët, i parë matosën. Pse? Që të dërgënë sinjërët qarta. Une jam për umre, nuk dua luft. Dhe që praktikështë ma odëshmu Arabesë nuk konë provokone luft. Ta ruanë imajnë e paches, imajnë e dashanirësisë, dhënderin këtë mosë që omeri nuk e përre në këtë rëzikim ndaj edhe e kështu dhe për gafëtëm që s'paku të këndi qëka me vetë sa so për të mbrojt nëse ndodhë nëse ndodhë nëshka aftër ndaj i ruajtja i mazhi të fejës të dhe dhe kujdesi për fjallët e njerëzve që mës më dëmtu feja nëse nuk bëhet fjallët për lëshim të obligimeve s'për fjallë obligime, veprimet që janë dështa të natyreve të tira që njerëzit munën me provoku, kujdesi për tër këtë është nga objektivat madhore që i sënën të gjithë mund në pejgamberi sërëllasërën. Sënëmë ishte, no, me rrujt fenë, me rrujt i majhën i fesë, ishte, dëmohon gjithë mund në menërën pejgamberi të ali sëratë usëramë. Andaj, që këtë veprim edhe sot për shambull, po rezikujetë asë kujtë, asë asë gjë, të i është kërku e thjesht një një një, një gadishmëri për me bu mirë, edhe me pas përshypet mirë njerët, po nga njëre në gjenë që asë këtë nuk imit gatë shumë e mbëpëm. Për nga masëm, ishtë i gatë që më rëzikuj jetë e ti dhe asë habët ti, po në masëm të njerë që një hrama dhe ka më shpatëm e vetëm. Një hrama, unisë në qabë, do me shulmua rapë, në në qabën, nuk, nuk i konvenantën këtë këtë këtë për në E dyta që marrën pikë soi të dërgues është ë Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me gjithatë veprime, domthonë e dërgoj një njirin mikje çfarë po thon Kur'an. Domthonë nëse nëse, nëse ndizet shkëndija e luftës tek ata te din çka mëbo. Domthonë më nëse nëse tek armiku realisht ka mobilizim Të madhë, atërë nuk du dhuk të me e dur krysh, tjetë, dhe mëndë hapë me mëngjarën a mënë. Mirë po, kërë e mori lojme se kërërështë e mënë kësja në alënë muar, përgëmërë i sasërëm prapë nuk e mori vendimin e ti për fundimëtarë, i konsumtojë sa mëtë e ti e mënë. Dhe, si kurse kemi të sekë, bërështë i meshtë, dhe do të përmëndën të armenë, gjitha, gjitha, gjitha, e, mendim të sasarim, gjitha mendim që ju edha përgëmërë i sas çehapte rrugë për marrveshje, për mirëkuptim. Shton këtë luftën, gjithmonë ky mendim ishte më i preferuar për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Gjithmonë ky mendim ishte më i preferuar kur veçanërisht kur vinte nga Abu Bakri. E donte pejgamberi me ndimin e Abu Bakrit, pasi ishte nga njerëz të mençur të pjekur që mendimi i tij ishte domethënës për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe për shembull, ë njeriu uh, një të përdesmë. ë uh, e ka një mendim dhe konsultuat veç për ta forcu me ndimin e ti, për jo për më konsultuat për. Nuk a ke konsulta për. Rëmjen ndikush hojgj iman me dvet, përshamu qërpja po këse puna për. Nëse konsulta jote, si hojgj, ose konsulto jote si musliman, për. i kshërben asaj qaj njete ka po, në te po alhamdullat që dvet, Allah e shumë bleft të po. Dhe, dhe ja përshtypje si me e pranu kësillën tona, konsultën tona për. Nëse konsulta që tje e atë, nuk është në shërpim të të të që e dënë, të hajri shodha, ani po këqyri, e vetë e dikon, e dikon, dhe të bjen, ndike që, dhe honë, i ja apërkra mendime ti edhe thëtë, mas i pas ka të disa mendime unë përmarisht të afë. Dhe, shkëm pra prakisht me që nëmë caktuar. Kështë nuk bëri, pejga më berënë. Nuk është konsulta, dhe honë, për ta legjitimu që ka mendën Ndoshta pse pse unë kur më nai kështu, komo se kom gabim. Pasi unë dua më verifikoj saksin e mendimit të emë me mendimin dikujt tjetër. Do të thonë është verifikim, nuk është forcimi i mendimit atë. A dashika pegam çmë tha? Nëse u më bënë na i bim kësaj, e përmendni opsionin e e ballavëçimit. Dhe kam u i ashtu që më thon këtu po them më ozë. Çfarë duhet të më kona po? E vë bakremori të kundëta. Ta pse ishte i kundërt për pozimin e pega person? e mori kur mendoj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Atë kemi kulturën e konsultimit avë. Duhet të konsultohet një njeri smëzët për punë të caktuara ku nuk ka argument fetar se pegamun ku qishte ku, ku bënte ku ku dia di thonë të fjalën e saj, po shpalla thonë të fjalën e saj. Ku s'ka konsulto? Po saumë, apo falim xhimonas me falim. Jo, ja, s'ka këtë konsultë, do të fal xhimon. A pënjinim ramazonas me xhinoj përgjigjemi për me shkose, ne vetëm jeta përgjigjemi. Mirë, po për shambu, për të qartuar se kusht po le duhet më ndim njerëzish. Njëri u duhet më konsultu nga se consulta është, do të thënë, gjithmonë vendimi i pijë kur afon. Por duhet më konsultu për një mer me hak, jo konsultë në formal apo. Sikurse u konsultu për nga mëson konsultë ra ol. Të gjitha sot, domthon, për i dobëjë që nxirin këtu është edhe ai veprimi i devës së përgavsam, po i kalojmë disa dobi tjera për çka kët kusht dhe ta përmendim kët të fundit atë. ë Rrenia Devës e Pegambërsom gas hapte ti ulëzuasi rebelimet e Devës. E Devja kur rebelohej e kishte vështirë përgjigje, thërrjen atë. Don shkote të përgjigje atë. Për. Kjo as kryen punën më, kjo po rebelohet, po spongon, atë kjo, kjo duhet të më bëjë mështar, jo jo mjet transportues. Kjo ta shndërron në, në në mësh. Dhe kur thana sabat khalaati alqswa, don On. Enngriti kokën dhe u u lidh për tokë kasuaja. Peqamersë en brojtë devën e tijën. S'ka ne rahmë dhe begamersë. Askaka gole më thon kasuas devë e kafshën më thon që u rebeluam domos. Është ai diçka që po mënoi ëh shpifja akuzi për një apo. Por peqamersë kështë tradit që më mbrojtë çdo çoft. Madje edhe kafshën por diçka tjetër asht nuk ka çështotë. Vallai subhanallahu me mor këtë këtë këtë kët moral pse gjermson na. Qysh ai mbronte kafshën, edhe e mir kuptonte kafshën dhe e fshonte kafshën. Me vonë mes vetë Bajagi, do të thonë, i rregullon punën me tjetrin atëvon. E mos tosim se do të njëri me tratut njërin, do të thonë, larg larg larg piksa është shumë. Ne po çe kët një vetë me mor para syjsh, ani Baj e gjithë të problemi dhe më spëtimi lërguen në mesë njërë, Zatën. Gjera shumë të nërëzë, e, këtu pejgami në mësoj që, me, me, me veprimin dhejtë devës, që në mësoj? Në mësoj pejgami rëjë, so, sërëllë, sërëllë, sërëm, sër se duhet, duhet, me unë bështet në të kaluarën, apo, për të tashmën e për të ardhën, ka njërës që ndështat një, dhëtë pës është një çartë drejt apo një fjalë nëpër ty apo në mendimin, në, të dhe më ndër ndor mendimin e mamë thonë mbulku mendimin e tij për ty në momenti i ndron biografinë pas 15 ditë do të thotë dikur sigurisht ta peqë mëson jo besë ka pozën aty jashtë banka qribon do ka zakoni vinë atë Jësë, konitin, apo për shemb ja më njëra ose s'po alkulku no thotë po edhe pikure paska nisë andaj e kalumi është e në rëndësishme është vendimtare derisa so nuk të bëjmë një të ardhme dëmonë që është aqë e qëdushme, aqë e fuqishme e rënenë të kallu më në fëmë. A me një fjallë, kjo gjenë për jetën bashkërëtore, gjenë përmiqësime së njerëzëve, mundë që të gruja në shërrujënë të burët, kote, gjatë e gjithëtë, bon, bon, në po të banë në i gabim, me njëherë, e kohë është e kalluara. Të është gjithë në këtë citatë, të ka një mundë këtë citatë, të ka p burr pojamon ka ndihmuën gruan e ka, ka për krah krahom jes përgjigj kërkesave ose vazhdim. Po çem duhet njëherë se nuk përri, për e tjëmë, don, sarë, po rid. Për arsye të tjera. Me thon sa apo kërkoj kumet e kaluara apo e po, kumet këta të vitet, kumet e, po këta edhe shoqëria edhe gjithkund e kaluara. E më që anti, veçanti, njëri këtu me pas pasysh, pas, na fort me, me Allahun çel në fund. Bon duo nuk përgjigj Allahun çel në fund. Ja zot mallë lut Allahun pas një përgjigj. E sa nuk ka përgjigj. Në sartë të ka dhonë, e po, e kosh të kaluara, kosh të mendimi mirë për shkak të kaluarës, kosh të mendimi mirë? A duhet për një sprovë për një qëka tash me ndru mendime? Kosh të? Andaj, një duhet me pasë përshyjë pa gjithë mundë. Sa ke përfitu për i di kujtë? Sa ke marrë për i di kujtë? Si është të kaluara? A ja me vendosë? Dhe ja me qenë të reguasi i drejt i aso që pëndon të tashmën. Ma për të dhe pë so Dushina më duhet të më dhaçë dëshmoj se tashmë ka filluar mëndrusi tota. Me patoi një bajgit bajgit më loya që më erën në nëtë kaluar. Andaj pejgamberson që ka u bazuar në të kaluarën e kasvas dhe e mbrojtje devën e tij, apo thjesht devën apo. Ai diator ka nxjerr nga këy veprim pejgamberson rregull a rregulla se çka mahnitësh sa rregull nga nga vec nga kjo mbrojtje e pejgamberit alayhis sallam. Prandaj të ndërrozo në shtetin musliman, timprë në të profetshum. Ti apo Allah bereshat dhe pega usim broti kasvan i dha Allahu beraqet se mbrojtjet që djitor kanë dhënë me 10a dispozita beraqeti i kësaj mbrojtja vetë dhe tha pejgamberi se nuk është kjo puna që po thon japun mirë po e ka pengu kush e ka pengu ai që e pengoi elefantin edhe pse von ka dallim mes asaj pse u pengua elefanti dhe pse u pengua kasuaja mirë po Allahu e ka pengu ka elefantin që mos lëviz mos merru çapën po edhe Allahu e ka pengu kasvan jo mos të vi drejt çabos apo me sku prandaj edhe pse janë dy veprime të kundërta megjithatë e kanë njëmrues përbashkët ajo është kush e pengoj këto kush e pengon ja zotëjëllëjë ne lajtë neallahu te barkona edhe pse bëhet për umra me po ibadat mirë po zotëjëllëjë laula edhe se mund të ndodha ti diçka dhe i pengoj nga umria fën nga njeri do të mos penguosh nga punë të mira për shkak se ato punë mira për momentin nuk mund të jenë të mira atë po andaj kurat po krye ibadat po kjo se vop ka dal se ka mundi mos mos mos mund shkëndrua në se vop. I datë ndërzozë pafond do të thonë që edhe kur do të më bëj mirë, edhe kur do të më bëni ibadat, edhe kur do të më bëni adhurim te Allahu, që do të jetë më kon i konsideruar me dijen, me burimin e dijes. A është koha, a është dhani, është rëthona, është situata. Nuk xhimonat, masë ka mundsi të më kon ibadat po qomo si më kono durën po e vërtetës po ndoshta rrethonat për momentin nuk janë favor të kthjedhurimi duhet më shty për më vonë atë sikurse e bëri pejgamberi sallallahu alajhum umran deri tek vije harimetere dhe u kthye pa umran sikurse kemë matric pse nuk ishte kuaj për këtë punë më andaj kujdesi për kuhan për rrethonat është gjithashtu nga domthonjë gjëra që kujdesim me të mëtare për to muhamedi sallallahu alaihi wasallam Ësëjullu si pas asitoi otomavun, pasi delegatet erdhën të deleguar, domthonë erdhën të deleguarit dhe vërzoni përfundimtar i marrëveshjes së çfarë ndodhi, do të marrim në shëndet takime të ardhshme. Kjo është ajo që ka me këtë pjesë të portë, kësaj përpikë për të bërë umra, pasi përpikë për umra u shmundën një marrëveshje që padyshim e ndryshoi kohën misionit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Allahu i më permandjen me kaq kur do të ofroftë për Zot. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima katira